що мав стати найбільшою її любов'ю, найбільшим болем, її смертю. Коли ж прискакали царські гонці до столиці і повідомили, що царственна султанша з августійшими дітьми має намір повернутися у священну неприступність Бабу Саади, султанська мати звеліла кизля разі зібрати вночі найдовіреніших. Пташка летіла в сіть. Відірвана від султана – втрачала всю свою силу. Сулейман, не маючи біля себе чарівниці, вимушений буде пристати на всі умови. Сходилися у покої самого кизляраги, знехтували найсуворіші приписи, порушили священну недоторканність гарему. Грубі чоловіки, несучи з собою сморід митого тіла, гірких димів, негоди, Топтали товсті дими, по яких ступали тільки вузькі білі ноги красунь, що їх вели до султанської опочивальні. Але коли ж то було? Давно вже не водили доложниці падишаха наляканих молоденьких храбинь. Ходила тільки ненависна геурка, зла чарівниця, підступна чужинка, від якої треба було порятувати не тільки султана, а й усе царство. Рятівники прийшли глупої ночі. Затаяно, тихо, незграбно протискувалися до покою кизля раги. Сідали на червоних килимах, підкладали собі під боки шкіряні і парчеві подушки міндери. Брали грубими руками коштовні чаші з шербетом, подавані євнухами. Тут були мули від великого муфтія, кадії від головного кадія Стамбула, яничарські аги, сворі воїни яничари золотого обруча, визнесені ще султаном Селімом, який був справжнім батьком цього непереможного війська і вів його від перемоги до перемоги рукою суворою, але вмілою і турботливою. На своїх повстяних шапках аги мали цілісно пирізнобарвного пір'я. Що старіший і заслуженіший ага, то більший сніп пишного пір'я прикрашав його шапку – так що воно вже й не трималося купи і доводилося тепер її чимось зв'язувати. Султан Целім перший здогадався дарувати яничарам для цього золоті обручі. Так з'явилися яничари золотого обруча. Кільком агам даровано було по два, а двоє навіть у достойні були трьох золотих обручів. Але ті воїни вже були такі старі і так посічені в битвах, що померли слідом за грізним султаном. І тепер тут Кезляраги раги, найвищими були аги двох золотих обручів Не від Сулеймана? Ні Кизля рага сидів під стіною на довгастому шкіряному матрацику Підібгавши під себе ноги, обгорнувшись широким теплим халатом Мовчки кивав прибулим Показував євнухам, щоб давали подушки гостям, підносили чаші. Яничари розсідалися на кадемах, так само мовчки дивилися на чорного євнуха. Хто він і що? Навіть його імені ніхто не знав. Коли треба називали Кизляра Гасі Фенді, ото і все. А чи знав він сам щось про себе? Звідки він? З яких країв? Де його рідна земля? Яка рідна мова? Тут він був ворог усім? І всі були його ворогами. А з ворогами як? Доводиться бути терплячим до часу. Посилав, кого треба і куди треба, мовчки. Не відав почуття прихильності. Осягнув уміння слухатися і виконувати веління. В його руках часто опинялися долі найбільших людей. Аж до муфтії і великого візира. І він сприймав це як належне. Бо ж віддав найбільшим скарбом імперії, жіночим тілом. Життя людське в його очах не важило нічого. Не змигнувши оком, він міг віддати веління когось задушити, зарізати, утопити в босфорі. Могутні мури-топкапи надійно берегли всі таємниці. Навіть на цьому зборищі нечестивих змовників кизля не зрадив своєму узвичаєнню тільки ледь помітна посмішка прослизала по його устах, погорлива і поблажлива. Що йому всі ці люди? Позбавлений бажані пристрастий, піднятий недмитушнею щоденності, байдужий до дріб'язкої ницості, хоч і був виконавцем волі султанської матері,